Вдихав форма, вдихав у себе хміль весни, запах тіла, звабливо принадами, спокусливими принадами для неспокушеної самотності. Кохатися з нею тут, зараз, що Митій усюди, у скельці мікроскопа, тримтить є існування. Вона не знає, що він щоночі входить у її лона. Вона не може цього знати, бо ось уже два тижні він до неї не заходить. Зате він змушує її приходити щоночі і віддаватися йому поза межами дійсності, безкрай відчуттів. У сірій клітинці під мікроскопом замерло чиєсь життя. Так, я знаю, що дав забагато формаліну, можна було взагалі не давати формаліну, але ж хтось підсовує мені замінник життя, то чому я повинен робити для когось винятки? Можу, звичайно, записати, що препарат не витримує 5% розчину, але на біса мені все це здалося, якщо я сам завтра замру під поглядом того, хто за мною спостерігає. Сьогодні до нього в лабораторію заходив Марко, друг дитинства, хвилину спостерігав, як Остап валтує мікроскоп, а потім озвався, що трапилося з тобою, чи ми вже не знайомі? Все нормально, просто бракує мені часу. Робота, кохання і таке інше, ну знаєш. Слова мимоволі випарскували Барбарі уст. Він не знав, навіщо це говорить. Можливо, щоб помститися, адже Юстина ще сьогодні буде знати про цю розмову, проте стримати себе не міг. І взагалі, я мабуть скоро покину цю вашу країну. І куди ти її покинеш? У Гамбург. Вичерпав Остап свою географічну уяву про світ. «Людвіг запрошує?» «Ні, Ельза». «Ельза? Так, ми, мабуть, поберемося. Вона з Гамбурга. Казала, що знайшла мені там працю». Марко Хфельк вагався, переварюючи, а потім сказав. «Шкода, бо я хотів запропонувати тобі місце хірурга. Планую розширювати клініку». Чи не плануєш ти її розширювати тільки задля мене? Задля тебе я її навіть звузив би. Барбара мовчав, міг заприсягатися головою, що Грабовський не повірив жодному йому слову, а сприйняв усе це як банальну провокацію для того, щоб спонукати директора клініки дати своєму приятелеві роботу хірурга. «А хто вона?» – спитав Марко. «Вона?» – «Ну та, що знайшла тобі працю в Гамбургу». «Послухай, я мушу вже йти. Колись іншим разом скажу». Грабовський штовхнув Барбару назад заду крісло. «А вона знає, що ти з нею дружишся?» «Хто?» «Та про кого ти мені скажеш іншим разом?» «Мабуть, знає. Тоді тобі треба з нею порозумітися, як ти собі мислиш. Справді, мабуть, того не минути. А може ти зайдеш до нас завтра?» «Так, він зайде, бо знає, що Грабовський...» Лаштує все так, щоб його сестра в цей час була вдома. Тоді він запросить кудись на каву чи в ліжко, будь-куди, що їй доподобе, де можна змусити дівчину бути відвертою. Що робити далі?» – Остап уже не знав. Наступного дня, коли він прийшов до Грабовських, звичний для нього час, Юстина була вдома сама. «Ти справді надумав їхати до Гамбурга?» – спитала. «Ні, я надумав з тобою поговорити. Ти хочеш, щоб я попросила брата знайти тобі працю тут, у Львові?» «Це була катастрофа. Юсина, либо ще не дозріла до того, щоб із нею можна було говорити про ці справи». «Поїду, мабуть, до Гамбурга», – подумав Барбара. Його тривала відсутність у домі Грабовських, Розмова з Марком і пошук порозуміння з Юстиною були однозначно протрактовані, як спроба відштовхнути Марка до швидшого вирішення Остапових проблем із працею. Ситуація вимагала відходу. Остап відійшов. Львів увігнавсь у весну. Весна легко піддалася. Юстина вважала себе сталою в коханні. Про це, крім неї, ніхто не знав. Навпаки, на четвертому році навчання політехнічному про неї казали «класна кабідка, але більше трьох днів її коло себе не втримаєш». Це були чужі проблеми, а Юстина вперто вважала себе однолюбом. Просто любити не було кого. Ні, вона не чекала принца. Якщо їй подобався хлопець, вона легко і доступно погоджувалася подивитися відео послухати музон, попрацювати над курсаком. Ніколи не дивувалася, що всі ці поважні речі дозволялося робити тільки у двох, без подруг. Якщо її намагалися покласти на канапу, вона або спокійно виходила, або ще спокійніше лягала. Як стіснювався цей вибір, не могла пояснити навіть Юстина. І дозволяла багато, дуже багато, але не все. Це ж «Не востаннє, – солодко говорили її вста, – це ще буде і буде, але не зараз». А потім вона не приходила, ловила себе на тому, що їй справді не цікавить закінчення. А ті, кого цікавило закінчення, ловили себе на тому, що з часом у них закінчується зацікавлення. А так вони й жили. Коли сина вчилася на четвертому курсі прикладної математики після пар, Її став зустрічати чоловік років під 30. Їй здавалося, що вона з того тішиться. Йому теж так здавалося, тому він був спокійний. На факультеті хтось сказав, що до Юстини приходить іноземець, а потім визначили ще точніше – негр. І хоч десятки студентів щодня бачили, що приходить все-таки білий, їй присудили – Юстина спить з негром бо тільки він її задовольняє. Білий чоловік років під 30 продовжував приходити під інститут. Юстина йому не боронила. З Варшави повернувся Барбара. Юстина не могла сказати, чого їй хочеться більше. Того спокою, що давало товариство білого чоловіка років під 30, чи пристрасного, безчамного, шаленого і цілком можливо короткого кохання з героєм, Своїх дитячих мрій. Того другого хотілося таки більше. Юстина відчувала, що кожна нова зустріч з Остапом на одинці може закінчитися тим, чим завжди закінчуються зустрічі закоханої жінки з трохи закоханим чоловіком. Вона цього хотіла і водночас боялася. Трирічні пошуки на канапах однокурсників Сформували у поведінці Юстини певні комплекси. Вона боялася стати постійним членом формули Симпатія, Ліжко, Відчуження, поки вона вирішувала, їй вдавалося тримати Остапа біля себе. Але чим далі в ліс, тим третій зайвий. Барбара сказав, що поїде до Гамбурга працювати. Юстина знала, що це вигадка, що Остапові не в роботі розходиться а що він перестав заходити, бо чекає, хай прийде вона, а тоді тільки ліжко, а після цього нове коло, і так без кінця, а що найгірше, вона скаламутить спокійне плесе життя, де в неї білий чоловік років під тридцять, якого вона трохи навіть кохає. Так-так, кохає, переконувала себе Юстина, скоса поглядаючи на гарний, мов вирізблений Богом, Профіль білого чоловіка років під тридцять за кермом Мерседеса, у якому він уперше віз свій скарб звичним так часто сходженим пішим маршрутом. Купив? спитала Юстина. Так, хитнув головою білий років під тридцять. Кохаю, думала Юстина, кохаю. А в нього вдома відбувши всі пункти незмінної раз пораж назавжди ним складеної програми, Юстина відчула, що вона вже не може бути просто байдужою. Вона не зможе безвольно і безпорадно відкидатися на канапу, коли його вимоглива рука ляже на її груди. Їй не вдається доводити його до екстазу своїм шумним віддихом. І навіть ці найприємніші хвилини їхньої близькості коли вона безмежно довго вилежується гола і вільна на канапі. А він? А його взагалі немає, бо він на кухні і робить те, що йому належить робити. Навіть ці хвилини тепер вгризлися в її тіло сталевими п'явками канапи. Сонце вщент розтрачило вікно, затулене жалюзями. Сонце повно в кімнаті. Все сонце, насміхаючись, умостилося на їхньому ложі, і Юстина не могла, вона просто не мала сили робити це, що вже добрий місяць довгими і темними зимовими вечорами робила на цій канапі. Віддаватися одному, щоб уявляти себе в обіймах іншого. Зараз вона скаже йому, що болить голова, що місячні, що завтра залік, але вона не буде нічого говорити. Вона попросить його приготувати каву, а сама тихенько вислизне з дому і хай за неї, говорять, ним подаровані забуті на столику рукавички».